Vë kulla dhalaletin fin nari, thumë emma ba'du. Gjithë falëndërimët absolute, i takojnë vetëm Allahut, gjëlle gjelalu hu, zotit të botëra vë kryusit të gjithësis, bëmirësit, absolut, për shëndetit tona, mëshira, bekimet e Allahut, gjëlle gjelalu hu, qofëshën bimët mirin dhe zëtëriju në pengamerve, Muhammeden sallallahu aleyhi sallam, bi shoktë të tij besnik, bi familjen e tij të, të ndarshme, me bashkëshortët e tij të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjejkë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të do të vazhdojmë lejen Allahu subhanahu wa taala në këto ditë të bekuara të Zotit xhellahu ala, dita e Xhomas, të tindojmë disa çaste për të nxjerr disa mësime nga libri i Allahut te Bareke O te Ala dinamika për shpejtësi e gjuMOVE gjumoja deri në gjumo kjo për shpejtësi dhe kjo dinamik argumenton për shpejtësinë e ardjes së ditës së gjykimit nga se jeta e njeriu nuk është e atë përse disa sekonda disa minuta dhe cilat janë disa orë, cilat orë janë disa dit, dhe cilat dit janë disa javë, e kështë nëmerad dherë në vitet e ti, e kalon kjo shpejt, dhe takohet njeri ju me zotin e ti dhe logaritet. Andaj Allahu Gjellewara e ka tilsue vëtë vetën e ti duke thanë se riul Hiceb, zoti juve është i shpejt në logarit. Zoti juve është i shpejt në logarit. Andaj njeri ju duhet ketë kujdesë, me jetën e tina, me qastët e tina, me orët e ti, ditët e ti, që mos ti kalon ato në gjuna, në mëkat nda i Zotit të vetë, po le ti kalon ato, dhe ti hargjon ato duke i ba i badet, duke ju në nështruhe, duke ju bindë, Allahu te bareke vë te ale. Andaj, bindëja mëjë madhe është njëriju ti bindët ati në përmjet Kur'anit të ti, në përmjetë Kur'anit të ti. Kemi mbet tek surja dhe para përfundimit të surës e nëgjëmë. Surja e yjëve. Dhe kemi përmenë se yjët në filimin e surës atje se yjët janë për e shenjave të Allahu Gjellewala. Ndryqimet e Allahu të bari kjo vëtar në këtë, këtë botë. Dhe Allahu Gjellewala në e zbukuron në atë nëveve me ië, përvecë zbukurimit njerëzit në të kaluarën i kanë gjëtë uhtimët të të tërë rukëtimët të të tërë të, kanë qenë shenja, po dhe sot janë në përshumë vende, si shenja për gjëtin e rrugëve andë ka thënë Allahu Jelle Jelaluhu ve hua lëdhi gjaale lëkumun në gjume i tehtedu biha fil berri wal bahri këtë fassal në lë ajati li qawmi ja'lemun ka thënë Allahu Jelle Wala dhe neve, Allahu është a i cili i ka ba yjet shenja që të ullëzoheni me ato në deti dhe në tokë ne dhe i kemi së sharuar a jetët dhe faktët në mënyrë të prerë për një popol që mendon për një popol që di andaj, yjet i janë ndryqimi kësa i bote Kurani është i til Kurani i janë ndryqon njërijut rukëtimin sepse në terë në errësir nuk ecët në padritë në një hapësirë ku nuk ekziston drita, njeriu nuk ka mundësi me lviz komën e tij. Kështu është çështja e padijes, kështu është çështja e ignorancës. Nuk ka mundi njeriu pa dije me ec atë sa ka mundi si me ec në tërë dhe në errësirë ku nuk është asnjë lloj drite. Andaj ka nevojë për librin e Zotit të Tij. I gjithë Kur'ani Dhe i gjithë sunetit për nga meri sallallahu aleyhu sallem Kanë për qëllim që njërijut mi abot të mirën të abijat Natyr E kënë në kështë send i let Kënë në kështë send i let Njërzit veprojnë vebra të mira Njërzit punojnë pun të mira Her pas here Njërzit e dojnë të mirën Njërzit e lëvdrojnë të mirën dhe e nënçmojnë të këqen. Kjo është tabiati në esencë, natyra dhe karakteristika e njeriu në esencë. Kurani i Allahut, jelle jalalu, ajetat e Zotit kanë për qëllim dhe synojnë ta nxjerrin i njeriu i cili kur bën vepra të mira, kur punon vepra të mira, kur të kryejë disa detyra të mira Obligimet e ti të mira, vepra vulletare të mira, mos të ndjeje nga rkes, mos të ndjeje vështirësi, mos të ndjeje si kur ka dalë prej natyres vetë. E kjo është e keqja, kur njeri ju punën punë të mirë, kur njeri ju e kry një punë të mirë, mirë po ndjenë si kur ka dalë prej natyres vetë. Atëherë, Kjo është problematikë e madhe. Dhe kjo do një shrrim rresor. Kjo do një shrrim thelbsor, sepse ka dalë prej natyrës të cilën e don Allahu xhellahu ala. Sigur për shembull, sigur për shembull, sa për ilustrim dhe shembullim, ka qenë një dijetar i madh me emrin Abdulrahman Abu Omar al-Awza'i është i njohër me endhen imam el-Euzahiju, djetarë shumë i madhë, i shekujve të parë, i shekujve të parë të muslimënve. Kë njeri, kë njeri është prejhë kështu, ka thanë Wallahi, Lounada, Munadin Mines Sema, ka thanë Pasha Allahum, Pasha Zotin, me thyrë një thyrës për i qiëllit, edhe me thonë, el kedhibu halelun, rejnën e kini halal, shikone që mërë thotë, dhe shikone kjo që ka do me thonë, ta kesh karakteristik, ta jesh në vebrat e mira i në tërshëm, muzë ndish nga rkes, që a thotë, thotë, me thyrë një thyrës nga qiëllit, Dhe me thonë, me rejt e kini halal Gënjeshtra është halal Ska problem me rejt Ka thonë, Wallahi ma ke dheptu Kishë thonë edhe që shtu më ka në rejna Halal më ka në rejna Une kur s'kisha rejt Kjo është natyra e pastor Kjo është natyra e cila është ngulit E mira e cila është ngulit Do me thonë, kjo imam i madh Imam e leu zaiju Na mësën neve se E keqja e keqja, tishtë qenë e lejume, unëse kështë shabot, sikur që e bubekri, radhëjallahu anë, edhe omerë gjithashtu, këto para se me pranu islamin, këto nuk e kanë ditë qëka është hadha dhe qëka është haram, këto nuk e kanë ditë se alkoholi, edhe zinoja, edhe vjedhja, edhe zullumi, janë të ndalume me shëriat, se s'ka pas shëriat para për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Nuk i kanë ditë dispozitat shëriatike që që i kanë mësu mas islamit. Mirë po, Ebu Bekri, Omeri, Abdurrahmani i bëni Awfi, një kategorije sahabëve të sretë janë bobë matë mirët në islam pas taj, që i shka dhamë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, këto nuk i kanë ditë dispozitat. Mirë po, kur s'ka pi Ebu Bekri, alkoholët. Kur nuk ka bozina? Kur s'ka vjedhë? Kur nuk i ka shkel kufit e zullumit? Nuk i ka bo për drejcit e tjerëne? Ka qenjë njeri i moralëshëm, i ndërshëm për para islamit, për para se në mësu islamit qka është halal, qka është e mirë, dhe qka është e keqe. Kjo është anjo qka e srinën islami. Kur të bajshë pun të mira, mos me thanë se pale qka bane, që kur disa njerëz, një lëmosh, një vej për të mirë dikon, mundohet, mundohet të adin të tjerët. Të tjerët, disa të tjerë, kur bojmë vej për atë të mira, nga rëkohën, nga rëkohën, qishka me batash? Kjo është problematike. Kjo është problematike. Andaj tha sallallahu aleyhu sallem, hadithin se në kanë djerë, imam muslimi, tha, la tahkiran ne minel ma'rufi shejëa. Tha, oju musliman, mësi në nëshmoni veprat e vogla, qëfar do qofshin prej të mirave. Asë një veprat e vogl e cila është prej të mirave, mëse në nëshmo, nuk është qështja e mira e madhe dhe e mira e voglën. Sepse në gjennet, nuk shikohët të Allah u gjellohala e mira e madhe dhe e mira e voglën. Sepse neven ajo është të reguë në Kur'an dhe sunnet, Shumë njerëz me vepra pak të vogla kanë hyrë në xhennet. Kan hyrë në xhennet me vepra shumë pak të vogla. Sigur që është për shembull largimi i pengesave prej rrugës, siç ka thënë hadithi, se njëri e ka nisë pejgamberi alayhisalatu wassalam në xhennet dhe vepra e tij s'ka qenë të njerëzit shumë e mëdha. Vepra e tij ka qenë tejet e vogël, tejet e vogël, te na, por te Allahu ka qenë e madhe që ka bo, e ka ljargur gurëzit prej rrugëve, mësëm ju pengu njërzve, ka pona e pengez do një dru, do një heker, do një sen, qëfar do koftë, mbeturin, e ka ljargur prej rrugës, jo që i ka posë obligim me ljargur, aja e ka ljargur, vullë në të arisht, prej vedvetës e ti, e ka ljargur. Djetarë thonë, këtë vejpër, këtë vejpër të vogël, që ka neve në doket e vogël, shumë e vogël është k Ki nuk e ka boni herë këta Po ka qenë tradit e këti mi largu e senet prej rrugës Deli sa është qitsue dhe është një është njohë se ki e largon Ki është ai cili e largon pengesat prej rrugë Dhe ka hi në gjennet Ande tha sallallahu aleyhi sallem Mos i nënshmoni veprat e vogla Se mës mi nënshmoni veprat e vogla Sepse njeri ju kër i nënshmoni veprat e vogla A jo qdoheri mund co të ati me po veprat mdoja Jo, është dhe herë, ti të mundësot me dhonë sa da ka 1.000 euro. Sepse nuk i ki, ndështë të njëtë 1.000 euro të palu me bashkë. Jo, rallë, herë, mundësot ti me dhonë shumë për zotin gjellë e gjellë e jo, luë. Jo, shpesh herë, rallë. E dheri sa dvena i momenti me bo një punë të madhe, për detshmëria ti mundësot punë të vogla. E ti duesh me s'minë në qmu ata. Duhesh me s'minë në qmu ata. Sigur që si një djetarë i madh i muslimanve i cili quaj lejth ibn Sa'ad djetar i madh er një gruje të lejthi dhe e kish pos një lejck të vogël një një got të vogël dhe tha a ka mundësime në në sadaka lejthi ishte pasunik dhe pre pasunikve të mdhej mirë po ishte pre djetarve edhe i tha kjo gruje mo shumë me kjo plak Tha, a ka mundësinë në më donë pak? Pak prej, qëka ju ka dhe një uve Zotit. Dhe aj, qëka ju e murë një thes të madhë, një thes të madhë, a jo e kishtë një dhgotë të vogën, qëka ju e murë një thes të madhë, dhe jë dhe, thes torë të madhe. Dhe disa transmitime ju ka, ka dhe një mjaltë, mjaltë, me thesë. Dhe, a jo i thaë, Unë nuk lipa që kaxë, kjo është shumë për muë. Sikur ti me ti lip dikush pas dhe denar dhe ti me e furnizua ta me 10.000 denar. Mi dhonë sa ta ka 10.000 denar. Tha na nuk lipëm që kaxë, kjo është shumë për neve. Kur s'kena pa po që kaxë? Qka i tha? Kjo është kur natyrshmëria e njeriju të është e mirë. Dhe nuk e matë me i thanë, ti që kaxë të takojnë. Jo, qka i tha? Tha se elte Tha ti në kërkove neve Me standartin tam Me atë nivelin tam Qatë se e ki ti Ti e lipe një gotë të vogël Ka tham inë me në utiki Ala kadrina Ama na ku t'jop në sadaka Na qishbojna Aja jop në fukarojës Qatë se e ka zgjot dorën Jo Tha na E kjo është ajo në tërshmëria e lartë Këto... Kto njerëz nuk është let mëmërie. Kto njerëz na nëse dëshirojna thjesht me ditë se kjo gjenerat ka çën gjenerat e pa e paguar me ta. S'mundesh më i ngara me ta. Provoje. Provoje. Çfarë i tha? Tha ti lipe në standardin tënd, nivelin tënd, në kadrin tënd, ama tha na kur të jap na sadaka, jap na me standardin tonë. Na kur të jap na sadaka Në nuk e këshir na fugaraja, a sa e meriton. Na jap në më standardin ton. Ja i japun 1000 euro, ja nuk i jap hiç. O ma ti nuk e meriton, kta nuk e këshir mina. Teqi Pruni God, na ti jap na me me thes. Ky është Leith. Leith Ibnu Saad. E kjo është ajo kur bëhet ndarëshmëria e mirë. Ndarëshmëria e mirë. E njerëzit i shimatin sot thoin, "Pobe, neve kemi më dhon. Lloj-lloj fugarajas" kështu prej sadakajës, kështu nuk shkon, sepse fukaraja shpeshtesh në e teston në atyrën ton, jo në atyrën e ti. A i shka e ka zxot dorën, në shtin test neve, jo vetën, a i ka qitë vetën në, në kërkim, sepse për nga meri ale i Saratë o Saram ka dham, kërkim i është në në qmim, kërkim i është në në qmim, anë dojë më së kërkoni. E nëse njeri ju ka ardhë në pozit, me lip, Atara i në të stonë ne dhe, jo vetëm. Andaj tha, inë në me në otiki, alla këdrina, tha në t'jopë, nësë ta ka në nivelin tonë, në nivelin e pasuris tonë. Kjo është ajo që ka Kurani e Sinon, që njëriut t'i bëhet e mira natyrë, bëmirësia dhe përmira, të jetë e natyrshme të kaj, pasik letë, pasik letë. Jo me thonë, tash qishka me baje? Jo, me baje të mirën në rrugën e lejt dhe me natyrshmëri të, të pastër. A dhe tha Allahu gjellegjelluhu në ajetet të sëtë neve kemi mbet në surëm e nejëm, tha, u Ibrahim e ledhi u e fe. Njarja, rezimeja e njarjes, ta selmi njarëm që të vazhdojna në ajetet, Njeriu i cili u ofrua Islamit, në një transmetim tjetër, në një shpjegim tjetër, njeriu i cili ka dhënë nga pasuria e tij për Zotin Xhallahuala, pasaj e dal, ka ndal. Ka menduar se ka fituar shumë. Se i dhash, sepse shpesh har në natyrën ignorante të onun, në natyrën e padijshme të onun, ne vë shpesh har kur i bëjnë disa punë të mira, kur i bëjnë disa adorime, kur i bëjnë disa sadaka, disa lomosha, disa çfarë do lloj vepra të mira, mendojmë se i kemi bën mirë Zotit shpashher që që mentalitet dhe kjo mendësi mbyzotron tek neve dhe shejtani punon në kët mentalitet me menduar se ti i bën mirë Zotit, xhallahu ala, a nuk e din se edhe të mirën tënde çka ti e bën ai ta ka mundsuar. E çka ky njeri dha pastaj u ndal. E Allahu xhallahu ala tha për kujtoje Ibrahimin. Ibrahimin, e çka Ibrahimi e tash Ibrahimin e lidh e këtë cilësia e ti e mirë tha, o Ibarahime e ledhi uefë tha, përkujtoja Ibrahimin i cili i cili Ibrahim e plëtsoj misionin e ti dhe amanetin e ti deri në fund dha a i dha deri kur deri në fund deri sa edhe në moshën e pleqëris ku e kishtë dhe mo në prak të vdekjes ju lutë Allahu Gjelle Gjelaluhu për mi dha njërzve Kjo është Ibrahimi, alejë salatu e selam. Kuj tha, Rabbena, vë gjëalna muslimeni, leke, tha, o zotë jon, me Ibrahimin, alejë salatu e selam, njëri ju jo e kupton deregjet e mdoja, qëka janë deregjet e mdoja, qëka janë shkallët e lartat e bëmirsijës. Ibrahimi, kur i adha Allah Ismailin, i adha dhe Ishakun, edhe e dinte se tash, është ka funi. Mirë po, kërkesa për mi u bo njëzve mirë, të ajë, dëshira për mi u bo njëzve mirë, vlonë të prej mrejna. Vlonë të prej mrejna. A e dishtë ke së është në prakt të vdekjes. Mirë po, dëshira për ne bo mirë. Ishte shumë e modhe. Qa tha? Tha, o zot, banë mu musliman, gjallin te musliman, familjen te me bani musliman, u amindurri e tina. U amindurri e tina umetën muslimet e lek tha jo veshnele edhe krejt umet një shka vjen mas mu e krejt bani musliman kjo është kërkesa e Ibrahimit smjaftoj veç me kax vazhdoj kërkesa e ti rabbena weba atfihim rësulen tha o zot edhe pasardzve të mi kush janë pasardzve të ti neve jemi na jena pasardzve të ti Dhe në një prej komenteve të dietarëve, se na jena bo musliman me duajen e Ibrahimit. Kush ta boni neve musliman? Kush na boni? A kem të dishim? A kem të dishim? Jo ka prej popëve të tjerë më inteligjencë se na. Ka prej popëve të tjerë prej shkijeve më të mëshëm se na. Më më inteligjencë se na. Andaj dunjën e kanë më përpara ata. Dhe shpesh ha disa prej muslimanëve të padijshëm mashtrohen dhe rëshqasin me sendet të rana pre fjallëve të rana që ka i thojnë, aha ku kanë mri shkijet shiko ku kanë mri shkijet nuk shikojnë kështë punt nuk shikojnë punt me aeroplana dhe me teknologi nuk shikojnë, shikojnë me islam dhe me drejtsi dhe me mirsi dhe me begatin e zotit që ka ne ka dhuru në zemrat tona dhe me shpirtat ton i jo me teknologi i jo me teknologi sa jo plastik është a jo metal, nuk matat me ata Aday musliman siupanum me lutjen e Ibrahimit me lutjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam fa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatek ويعallimuhum alkitaba walhikma w yuzakkihim innaka antal azizul hakim fa ozot fa pasaz vetme o me te cka vien pas meje cka Dërgoju për nga mërë Kjo është dëshira e flakt e Ibrahimit Dëshira e flakt Do me thonë njëriju Kur është i mirë Do edhe masit vdese njërzit mi pa mirë Edhe masit vdese ajë Edhe ti masit vdese është Edhe neve pasit vdesim Me qenë dëshira jonë Tjerë qka vinë, me qenë mirë Me qenë në rrugë të drejtë Me qenë në gjadë të duhur Tha, o Zotë, dërgoju për nga mërë që ka ja u ledzojnë a jetët e tua, që shmik i ledzu muhe, e ja u mëson librin, që shmik i mësu muhe, e ja u mëson urtsijen, dhe i ba njërës të urt, që shmik i bom njerit të urt muhe, dhe pastroja ata, që shmik i pastru muhe, me i pastruhe, kjo është dëshira e Ibrahimit, a.s. dhe në fundë tha, inneke entel aziz, tha, ti e i fëqishëm, me bokta, ti ki mundësi, me bokta, kjo është mirës Ibrahim e ledhi, u e fe, dhe Ibrahimi cili e plëtsoj e manetin e ti, qka plëtsoj dhe si plëtsoj a maneti, me punu pun të mira në vazhdimësi, dhe me qenë puna e mirë, natyr e jona, me qenë puna e mirë, me qenë puna e khajrit, natyr e jona, jo në ngërkes, jo rëndes, jo siklet me qenë puna e mirë, me eboni pun të mirë dhe me dhonë, tash u lirova ti kthehen an natyrës tjetër ti kthehen an natyrës tjetër sigur disa njerëz imam eleuzaiu ka thënë me çein reina halal s'kish arrejt disa njerëzve reina është haram problem eki me çit natyrën mos më rrejt duhet koxha një ushtrim i madh ka njerëz të cilat duhet koxha me ushtrua dhe mos stervit çom mos më rrejt në një mezhlis të vetëm Pse? Se, prej sh shtërëmbimit dhe prej prishës e natyres. Ata, njërzit e parë, muslimant e parë, kanë thanë me qenë rejna halal, kurë s'kisha rejtë? Sigur e bubekri, kurë s'ka rejtë? Jo që dhe një shëriati ka thanë atina mësë rejtë, asë dhe një liberi ka thanë mësë rejtë ati. Jo, mirë po s'ka rejtë nga natyra e pastor e ti. E kënë atyre është ta jetë cila neve në duhet Kënë atyre është ta jetë cila neve në duhet Ebu Sufjani Ebu Sufjani Ka qenë kushëri I penga meri sallallahu aleyhi sallem Dhe ka qenë prej atyre të cëtë E ka kundrësu penga meri sallallahu aleyhi sallem Dhe e ka luftuhe Dhe e ka pranu islamin vonë shumë E ka pranu islamin vonë Kur ka bisedu me Hiraklin Kur ka bisedu me Hiraklin Me pushtetarin e romakve dhe e ka pytë për pengamerin sallallahu aleyhi sallem se që është puna këti të dërguari i cilatë janë cicitë e ti dhe ku shendjeka ta e kështë të meradhe cila është familja e ti një grumbull të pytjeve dhe shikone ebu Sufjani dhe shikone natyren e pastër natyra e pastër andaj pengamerin aleyhi sallatu sallam ka qenë për e kësaj familje dhe familjes sa kurejshve të satë kanë qenë të dalum para islamit kanë qenë të dalum para islamit thot Ebu Sufjani në bisedën mes Heraklit dhe Meje mes Muë dhe tij, Atina kisha dëshirë të ashti një rren se u dashke shumë me lafdrupe nga mirën a lejë salatu e selam aja ka familjen e pastor matë mirën familje aja ndjekin njërës zulumqar njërës matë mirën të ndjek A ka rrejt në i herë, kur s'ka rrejt. A ka pretendu dikush për nga meri para ti, jo. E cilë cite shumë ta, të për nga meri të leji salatu, u e selam. Qka urdron? Urdron me falë namaz dhe me donë ze qatë dhe me bo haqë dhe me respektu e prindit dhe me respektu familën. E të mira dheri në fund. Qka fa? Tha, tha dëshirojësha dhe kisha synim të lartë, të ashti një rrejnë, të rrejt i shkase, u dashke vetëm të lafdrojë thamirë po së mliket turpi dhe marja me rejtë dhe me thonë njërzit Ebu Sufjani krijetari i me kelive pushtetari i mekelive, ren, me kelive por rejnë me mdal zani, mirët ftyra pa islam a i ka dash me shtirë rejnën shkaku qi i ka ardhë i nati me ladrupe nga merin a lejë salatu e selam nga se e ka pit pushtetari tjetër mirë po thotë Kisha dëshirë të flak të ashti një rëjnë dhe të fabrikoj një rëjnë mirë po nuk umlik e turpi. Nuk umlik e turpi. E sa pu shtetar të botës sot, ata nuk e ka na të telin e turpit. Nuk e ka na të telin e turpit. Rëjnë. Rëjnë me komoditetin më të lartë. Rëjnë. A e di njëpse? Sepse edhe kur në rëjhët neve, në nuk reagojna. Sepse jemi mësu me rëjna. Jevi mësu me rejna dhe veshë është mësu me rejna dhe do këtë tejet normale. Madje me tregu të vërtetën është të quditshme. Me thonë filani kur s'po rejkë është të quditshme, se peson kërkush këta. Sepse peshorën e ka vetë vetën, dhe të pobe, une, une, une, une, une nuk ka dojtë drejta dikush tjetër. Kështu është problematika e jonë. Kështu është problematika e jonë. Andaj kur ani prej synimeve më të larta prej, Qëllime më, më të lartë e ka shë njeri unë të nxjerë një bëmirës, një vepër mirë, i cili nuk ka sikletë kur banë mirë, nuk ka rëndesë kur banë mirë, nuk, nuk vështirësovët, nuk ka probleme kur banë mirë, po të shka e banë të mirën dhe i banë të mirë atë pasikletë. A dhe dhe Allah u gjellewala, i varahim e ledhi u fe, dhe nëse doni me qenë njerës të mirë, njerës të cilat e banë i veprën e mirë, pa të lashe pa siklet, pa estë tërvit vetë vetën, me orë të tëra për një vejpër të mirë, pa ushtruë, para prakish për vejpër të mira, fa shikone ibrahimin, shikone ibrahimin a.s. prej në veçli, prej në moshe në herqme, qka? A i bandë të të mira dhe vëpërimtaria e ti e mirë, nuk undal dhe e risa, ja dërzoj shpirtin Allahu gjelle gjelalu hu. Andaj tha, pastaj Allahu Tebareke Ella te ziru e ziratun uizra ukhra Dhe kjo është një parim tjetër që e përmend Allahu Gjellu Ala e cilë në nëndzit neve që të jemi ba mirës dhe dhe për mirë pa e shikur rëthanat Shpesh herë neve rëthanat në ndikojnë mësme qenjës si të mirë Sigur që është e njohër të njerëzit po pa korupcion sot nuk shkon Pari shvet sot nuk shkon Nga të rohësh, sistemi ta detyron, ekshtumerar, presejnë dhe të satë ata i përmendin. Parrena nuk shkon, mbetësh mësë, kretë janë të vjerë, duash me vjerë. E tha Allahu gjelluala, dijeni se ella te zirua ziratun uizra u hraë. Tha nuk mundet me bajtë gjunahin dikusht të tjetërit. Gjunahet e tua i banë ti, shoshrija s'ti banë ti gjunahet. Rëthanat nuk t'i banë ti e krimat vezullumet, krimat nuk ti ban kurkush i ban ti në xogsin tan. Pastaj te Allahu te bareke u te ala, "wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Nuk shikohet me shoqëri. Nuk shikohet me shoqëri dhe sipas veprimtarisë së shoqërisë, edhe namungjeros ashtu, jo. Never nxjeros mi në bazë të fjalëve të Zotit. Tha Allahu te bareke u te ala, "Dija së njeriu nuk i takon për vetëse vepra e vet." Ti je botë veçantë. Çfarë dush me kuptuar? kënia bota e veçantë. Njerëzit nuk veprojn ashtu, kjo është puna e tyre. Rrethi nuk vepron ashtu, kjo është puna e tyre. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Njeriut nuk i takon përveçse veprat e veta. Andata pejgamberi alayhis salatu was salam, la tahqiranna min al ma'ruf shay'a. Şey Vepat e mira, qoftë ato të <türk> vogla, mos i nënçmoni ato. Wa law an talqa akhaka al muslim bi wajhin talq sallallahu aleyhi sillem mëse në nxmo qofte dhe me taku e volohu në tanë me fëtir të busqeshër nisa njërez e kam problematik ta sepse e kam problematik stërvit jenë para, para veprave të mira ata për me busqesh duhet njerë me me, me ndrejtë shpirtënish dhe me stërvit vetë vetën që me dalë jash dhe me busqesh nëse i duhet diçka për me busqesh duhet taj para prakish me ushtru shumë se nuk e ka në atyrë me busqeshaj i vjen në randa tina Teksëmerat. Andaj Ali sallatu ve selam nëpërmjet këtij hadithi dhe çka thot. Ka disa gjëra, nëse s'ki parë, nëse s'ki më jodh sadaka, nëse s'ki çka më jodh mirë atëra. Çka i thua, çe qe ka se kam unë me të bushesh ti edhe me takthi disponimi se të ka hub krejt. Kjo është ajo e mira jeme. Hadithën e ka transmetuar Imam Muslimi. Mirë, po edhe kjo vepër është e rand për ata i cili nuk është adaptuar. Ali sallatu ve selam tha një lavire Një lavire, shisa emër Iran, një lavire, ka hy në gjennët, me një vej për të vogël. Lavire, trejare për sëriti, së është vej për Iran, me bo amoralitet, me grullet të huj, me, me femër të huj, kjo është Iran, dhe dënimit ka nërë të hashpër për këtë mesele. Tha, ka qenë para juve një lavire e cilë e, vet, e ka shqit në derin e vetë me në derin e vetë ka po të rekti dhe e ka cilë pasurien mirë po tha kur deshti mu pënduhe dhe me shluja ta qka e ka pohe dhe me përmisua ta qka e ka pohe tha e njeri këpucën e vetë dhe e po një qenë i cili ishte i etur shumë për ujë dhe e murë dhe e mushi me ujë dhe i dha me pije fe gafar Allahu leha Ja, Allahu ja ka falë asajna. Levirlëkin, kurvorin, amoralitetin, jo, mesel e vogël, jo, mesel e vogël, shumë e madhe. A thu valë, me i qitë në peshore, këtë vepor, me levirlëkin le dhe kurvorin, a, a anojnë? Jo. Djetarë ka në donë, stanon, kjo shumë e vogël, qishë mund me të falë tipë se i këtë anë uj në qenit. Mirë, po shmeselja, ma e thellë. Djetarë ku në kanë shpegu këtë hadith, ka thonë, si ka mundësi Allahu mi a falë për këtë uj Kanë thënë Allahu, nuk ja ka falë bashkë për këtë ujë, për ata që ka zemra e saj, kanë dikue. Aja e ka shikue me sedu në vetë. Që akon ba une, le virlëk, kurë bari, që është me ma falë mu, zoti? Ka thënë, unë jam e nevoj, kam nevoj për me mëshirue. Unë konë ba krim të madhë, andaj duhet dikush me mëshirue, zoti me mëshirue, me më kaplu me mëshirë në tina. Andaj, ka shikue sa ma shpejt ta mëshiroje dikant. Ka shiku sa më shpejt të gjeje vendin e parë, objektin e parë, hapsirën e parë, rëthanën e parë, të mëshirojët dikën, me shpresi të mëshirojët ata Zoti. Edhe se ndi parë që i ka dalë për para ka që, që ndi qenë, i u rritër për ujë edhe i ka dhënë ujë në faktë kjo e ka mëshiru e një kryesë tjetër e Zoti Gjell Gjellalu, e ka falë për shkak se ka kërku mëshirë dhe ka vepruë me mëshirë, dha vaut e bare kjo vëtareja ka thallë. Andaj, neve, nuk duhet me shiku veprat për nga mëllësia apo sasia, sa është e madhe kjo vepr, apo sa është e vogël, jo. Po neve duhet me shiku se mirësia duhet me qenë natyr e jona, karakteristik e jona, veqori e jona, pa si klet me e bohe veprën, e mirë duke mos e shiku rethin. Dhe sa lutëbare që u talla do shëqëria nuk e bart. Sa e bën. Nga se barë. ju e dini se në ligjëratën e kaluam e përmendëm se një njeri kishte thonë një tjetrit, unë të baj gjunoat, ti, një çafle ma mua, ha? Kështu shpreha njerëzit ignorant, çafle ma mua, s'ka në çaf. Ka në çafën tande. Veprimtaria jote, i gjithë grumbulli veprimtarisë tande është mbi çafën tande, ndaj thallahu xhallawala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a dhe se njërijët nuk i takon për vetë se vëprimtaria e vetë, andaj vëprimtaria e ti duhet me qenë e mirë, dhe vëprimtaria e ti duhet me qenë e begatë, dhe vëprimtaria e ti duhet me qenë për plëtë të mira pa vështirësi, pa e shikuar rëthanat se ata mundsojnë ti rëthanat me bëmira, për jo, duhesh me bëmira. E lusim Allahun të barek e wa te ala, me gjithë emra dhe cësitit e ti të, të larta, që Allahu gjellë gjellalu na i ban natyra të tona të mira. ألو سمى الله ونتبارك وتعالى تشاء الله جل وعلا مصيبا وعبره تميره të lajë për neve, problematik për neve, rëndës për neve, po të na ivant leta dhe të komotshme. Elusim Allahun jelle jalalu, çka Allahu te baraka ve taala namunson me kuptuar fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun jelle wala, çka Allahu te baraka ve taala musliman koducin Allahu te ndihmon yetime te musliman ve Allahu te mshiron. Aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li ve lekum fastaghfiruhu inne huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah rabbil